Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Suntem împreună pentru o jumătate de oră, o jumătate de oră în care încercăm să discutăm despre probleme din capitolul sexualității maritale. Încercăm să, discutăm de, să răspundem de fapt la întrebări sensibile pe care atât de greu parcă găsim oameni dispuși să le abordeze, să le răspundă. Ne străduim să răspundem întrebărilor voastre într-o manieră cât se poate de pozitivă, de constructivă și în același timp cu responsabilitate. De aceea vă invităm să ne scrieți întrebările voastre pe adresa ajutorarondconsiliere.org și vom încerca să le abordăm în această emisiune în măsura în care sunt de interes general. Dacă nu sunt de interes general, vom trimite un răspuns pe adresa dumneavoastră de mail înapoi. Așa că Vă provoc să ne scrieți, să aveți la dispoziție adresa de e-mail ajutor .org sau chiar site-ul consiliere.org unde puteți să găsiți formularul de contact, să ne trimiteți de acolo. În același timp nu vă temeți că nu ne interesează numele, puteți să vă dați un nume fictiv, dar să știți ce întrebare ați spus, ca să puteți ascultați răspunsul la această întrebare. Nu ne interesează nici adresa de e-mail reală, puteți să puneți una fictivă sau una provizorie, așa că Uh, nu este un motiv, dacă aveți întrebări la acest, în acest domeniu, să nu le adresați, ci uh, pentru sănătatea relației voastre apelați și căutați răspunsuri. Căutați răspunsuri la oameni specializați să vă dea răspunsuri în acest sector, căutați răspunsuri la oameni care pot să răspundă cu echilibru și în același timp cu responsabilitate unei asemenea întrebări, pentru că este perfect normal să avem întrebări, să avem probleme și la acest capitol, este perfect normal să ne confruntăm cu anumite probleme și la acest capitol în viață și neabordarea lor nu duce la o rezolvare a situației, ci la o agravare a ei. Așa că vă provoc și vă rog să căutați răspunsuri pentru problemele din relația voastră intimă ca să puteți să îmbunătățiți cât de mult se poate relația de familie pe ansamblu, să puteți să aveți o relație binecuvântată din care să culegeți maximul de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a îngăduit pentru voi. În seara aceasta răspundem unui mail, o temă care oarecum s-a repetat în trecut, unui mail de la, de, la de la o doamnă, o soție, care ne întreabă uh, cum să facă uh, și care este toată problema cu frecvența raporturilor sexuale, uh, relațiilor sexuale, uh, care este de fapt adevărul, cât de des trebuie, uh, cumva, uh, cum e și normal, uh, acestei persoane îi se pare că cifrele care se vehiculează în mass media nu sunt reale, în același timp trece printr-o perioadă, uh, în care femeia devine mai activă din punct de vedere sexual, soțul ei nu mai răspunde cu același, cu același elan, să spunem așa, cu aceeași frecvență avansurilor ei sau nevoilor ei și de aici apare întrebarea, care este problema cu frecvența? Sunt normală dacă îmi doresc în perioada aceasta mai mult decât soțul meu intimitate? E bine, încercăm să oferim un răspuns de ce cuplurile au tot mai puține contacte sexuale. De ce în familie sexul ajunge aproape să fie eliminat? Uh citeam în încercare de a oferi un răspuns documentat și echilibrat, citeam în anumite cărți pe această temă și uh, la un moment dat am dat de un, un, articol, un articol științific într-o revistă care spunea că uh, ceea ce se întâmplă astăzi în cupluri, uh, numărul de contacte sexuale de altfel, pentru că despre asta vorbim, uh, sunt mult mai puține decât sugerează mediile de informare. Adică apar tot felul de tratate științifice cum că ar trebui de atâtea ori cum că ar fi bine de atâtea ori dar în realitate sondajele de opinie arată că frecvența respectivă nu este nici de cum cea reală și că de fapt nu este o inf informare că este o manipulare. Desigur că există mulți bărbați și femei dornici, dar după câțiva ani de căsnicie, alte lucruri trec pe primul plan iar sexul este neglijat, și lucrul acesta nu este deloc îmbucurător. Nu este îmbucurător chiar dacă femeia și bărbatul se simt comod să neglijeze relațiile sexuale, pentru că dacă au ajuns, dacă se ajunge să nu-și mai dorească relații intime, atunci înseamnă că este un motiv, sunt niște cauze. Noi oamenii suntem ființe sexuate și avem nevoie și de forma aceasta de a ne arăta afecțiunea. Așa că, dacă ajungeți să nu vă mai doriți relații intime, siguranță că trebuie să existe motive. Motivul principal al pierderii interesului este că bărbații se simt respinși, iar femeile nu simt romantism și înțelegere. Ăsta este cel mai mare și cel mai frecvent motiv din cauza căruia încetează relațiile sexuale în familie. Și foarte multe cupluri care vin la conciliere, mai ales undeva la 40-50 de ani, confirmă lucrul acesta confirmă ideea aceasta că nu, nu mai loc relații sexuale deși în, în profunzimea sufletului lor își doresc lucrul acesta au ajuns la o stare de resemnare și nu mai fac sex încercând să compenseze cu altceva acel altceva pentru o femeie de obicei este un copil, un nepot și așa mai departe cu care se ia tot timpul pe care îl drăgălește și mai știu eu și pentru un bărbat este televizorul, undița, fotbalul. Lucrurile nu sunt normale. Este bine să ai pasiuni, este bine să ai deschidere față de copii, dar atâta vreme cât acestea nasc din dorința de a astupa un gol creat de lipsa relațiilor intime, nu este în regulă. Nu este în regulă și practic încălcăm un principiu, o lege divină. Deci, bărbații se simt respinși și femeile nu simt romantism și înțelegere. Motivul cel mai mare pentru care încetează relațiile intime. Femeia nu intuiește cât este de sensibil bărbatul când ea n-are chef de sex. Nici bărbatul nu intuiește cât de multă nevoie are femeia de romantism și comunicare pentru a se deschide și a avea dispoziția necesară. Adică se întâmplă foarte ușor ca o femeie să spună nu, nu vreau, nu, nu acum, Uh, și în momentul respectiv vărbatul să fie extraordinar de rănit de respingerea aceasta uh, și respingerea aceasta repetându-se îi va crea uh, îl va trimite la colț și nu va mai lua inițiativă în același timp este extraordinar de uh, jenant și de greu pentru o femeie care nu, uh, cu care nu s-a procedat bine să-i se ceară uh, hai în pat că trebuie să rezolvăm ceva fără romantism, fără înțelegere fără comunicare fără mângâiere, fără vorbe plăcute, fără îmbrățișare, este greu pentru o femeie să fie on, să fie pornită în momentul în care dorește soțul. Pentru că, ca bărbatul să nu se simtă respins, cuplurile trebuie să stabilească o comunicare liberă, pozitivă și ușoară în legătură cu sexul și mai ales în legătură cu inițiativa în contactul sexual. Când bărbatul primește în mod repetat <coughs> mesaje că soția sa sau cu soției sale îi place să facă dragoste cu el și crede acest mesaj, dorințele lui pot rămâne sănătoase și puternice. Deci atâta vreme cât primește mesaje că partenerii îi place să facă dragoste cu el, el rămâne sănătos din punctul acesta de vedere și va lua inițiativă și pe viitor. Comunicarea bună și susținerea afectoasă, afectivă, sunt cele mai importante însă pentru femeie. Pentru bărbat o relație bună este desigur importantă, dar de multe ori ceea ce contează este succesul sexual. Când vorbim de inițiativă, pentru că dacă se ajunge să nu mai aibă loc acele relații intime sau să aibă loc foarte rar, vorbim de o problemă a inițiativei. Cine trebuie să pornească? Cine trebuie să fie cel care decide? Cine este cel care inițiază? Când bărbatul este sigur de sentimentele pozitive ale partenerii sale față de sex, va continua să ia inițiativă. Adică dacă el știe că soției îi place, va continua să ia inițiativă. Dacă simte că este respins în mod repetat și că trebuie să o convingă, va înceta să ia inițiativă. În cele din urmă va deveni pasiv sexual și mai puțin interesat. Și în punctul acesta ajung mulți oameni la consiliere când spune nu înțeleg, soțul meu până acum era mă zăpăcea efectiv, mă termina și acum nu mai vrea. Ce s-a întâmplat cu el? E bine, asta s-a întâmplat. Refuzurile repetate îl trimit pe bărbat într-o zonă pasivă. Nu mai ia inițiativa. Pentru că ai luat o dată de două ori, de trei ori, de patru ori, ai fost respins, după aia ai primit. Iarăși ai fost respins de patru ori, cinci ori, după aia iarăși ai fost respins. E bine, bărbatul nu mai ia inițiativă, devine pasiv și așteaptă ca partenera sa să ia inițiativă. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Ca unul care am trecut printr-o asemenea zbatere și noi cu familia noastră, de fapt, sunt probleme comune și de aceea am ales să vorbesc despre problemele acestea sexuale și să le scoatem din zona mitului, din zona întunecată, pentru că ele sunt probleme ale familiilor noastre și trebuie să le rezolvăm. Am trecut printr-o asemenea etapă și, datorită refuzurilor repetate, am ajuns într-o zonă de pasivitate și am spus, credeam eu că gândesc bine la momentul respectiv, ok, acum când îți trebuie, mă anunți. Vreau să vă spun că nu este o rezolvare și veți vedea în continuare de ce. Uh, pentru ca pasiunea bărbatului să crească, el trebuie să se simtă liber să inițieze contactul sexual. La fel cum și femeia are nevoie să simtă că partenerul o va asculta într-o atitudine pozitivă, fără a o respinge, tot așa și bărbatul trebuie să simtă că nu va fi respins când inițiază un contact sexual. Adică și femeia are nevoie să nu fie respinsă în momentul în care uh, vrea să fie ascultată, să-și împărtășească emoțiile, gândurile, sentimentele. Atunci o respingere, du-te că n-am vreme sau lasă-mă că mă uit la televizor sau... Atunci face foarte mult rău. Ei bine, în aceeași măsură și în din punctul acesta de vedere, când un bărbat iniția, inițiază și femeia sa nu este disponibilă sau îl refuză, se simte respins. Dacă bărbatul nu are dispoziția necesară pentru conversație, trebuie să spună asta cu amabilitate. El ar putea să spună, vreau să-ți înțeleg sentimentele, dar mai întâi am nevoie să stau puțin singur și după aia putem să discutăm. Femeia se simte iubită când bărbatul se străduiește se i arate că este interesat de sentimentele ei și că este interesat să înceapă o discuție. Deci ea se simte iubită chiar dacă nu asculți atunci, dar îi spui, ok, acum nu sunt în stare, acum nu pot, acum sunt prea obosit, te ascult mai târziu sau mâine dimineață, putem să o lăsăm pe mâine dimineață, decât nu, nu am vreme, lasă-mă cu prostiile tale sau lucruri de genul acesta. La fel dacă femeia nu are chef de relații sexuale, dar are grijă să-i arate că îi place să facă dragoste cu el, bărbatul se simte iubit. Când femeia nu are chef, bărbatul are nevoie să audă că va reveni curând, pregătită și bucuroasă să facă dragoste cu el. Ce se întâmplă însă este la polul opus pentru că am auzit multe soții, unele fără să știe ele, altele în ședințele de consiliere care spun iar ai chef de prostii? Numai la prostii stă gândul. Ei bine, Înțeleg că nu, are, nu este disponibil atunci, nu are chef de așa ceva, dar acesta este un mod destructiv de a pune problema. Adică, într-un fel sună, te rog să mă îngădui până mâine sau te rog ai răbdare până mai târziu, pentru că este mult mai... Este un mesaj de dragoste, este un mesaj de uh, înțelegere, decât uh, numara prostită mintea, sau tu numai sex ai în cap, sau tu numai asta păzești. Uh, efectiv, modul de a, de a pune problema, modul de a gândi lucrurile este diferit și poate să, uh, de la nuanța asta, poate să fie uh, distructiv sau constructiv. Uh, femeile, de fapt, știu cum le poate inhiba constrângerea adică dorința bărbatului să facă când ele nu sunt pregătite și când nu vor. La bărbați constrângerea de a-și îndeplini obligația are un efect de uh, 10 ori mai puternic. Ei bine, în momentul în care un bărbat vine spre femeie și uh, inițiază relațiile intime și femeia poate să ofere un răspuns uh, bun chiar dacă nu are chef atunci sau nu are dispoziție atunci să spune spună, ok, mai târziu, voi fi pregătită, voi fi bucuroasă să fac dragoste cu tine, dar nu pot acum. În momentul în care știe asta, femeia devine mai receptivă la sensibilitatea lui și mai motivată să găsească mijloacele de a îl face să se simtă liber să inițieze un contact sexual. Adică trebuie să ai în vedere, ca soție, că respingerile dese, și, mai ales într-o manieră nepotrivită, îl vor determina să încerci, să înceteze, să mai inițieze relațiile intime. La fel cum comunicarea bună permite femeii să se bucure de relații sexuale, posibilitatea de a avea relații sexuale îl ajută pe bărbat să fie mai iubitor. Adică, cumva, cumva, noi ne întâlnim la mijloc. Vorbind bine, comunicând bine, empatizând cu o femeie, ajunge în punctul relațiilor sexuale și poate să aibă relații sexuale, făcând sex cu un bărbat, poate să devină mai iubitor, înțelegător și tandru. Cumva ne întâlnim la mijloc. Baiul mare este că, de obicei, bărbații nu vor să comunice, deci este aproape imposibil pentru femeie să ajungă să se deschidă pentru relațiile intime și, de obicei, femeile nu vor relațiile intime, deci este foarte greu, dacă nu e imposibil, pentru bărbat să le iubească. De ce trebuie să avem în minte, în permanență, logica aceasta că ne întâlnim la mijloc? O femeie care spune, ok, am nevoie de dragostea soțului meu, asta începe cu relații intime, în cele mai multe cazuri. Ai nevoie de afecțiune, de îmbrățișare, de tandrețe. Este punctul acesta. Dar bine, ce se întâmplă? Ignori nevoile tale? Tu ai nevoie de o comunicare bună, ai nevoie să te pregătești, sufletești, să, să fii iubită, îmbrățișată, mângâiată. Ce se întâmplă dacă nu, se întâmpl nu ai lucrurile astea? Treci peste nevoile tale și le amâni până după contactul sexual și după aceea uh, ai parte de ele? După aia s-ar putea să nu mai trebuiască. Oricum nu mai dorești un contact sexual și după ăla. Și atunci apare un, un fenomen uh, interesant, mai ales în zona de mijloc a vieții, mai ales undeva după 35 de ani ale femeilor și la bărbat ceva mai târziu, în care femeia vrea mai mult sex. Când bărbatul nu inițiază contactele sexuale de orice respingere l-ar putea arde, trebuie să o aștepte pe ea. Când se simte sau când simte că trebuie inițiativa partenerei, își pierde în cele din urmă dorința și nici măcar nu știe de ce. Când stai să aștepți, dorința inițiativa soției, îți pierzi interesul și mă, nici măcar nu mai știi de ce. Atunci este ca un pendul care ajunge tocmai în partea cealaltă și dorința lui este mai redusă decât a ei. De obicei, femeia începe să intre în panică în faza asta. Nu se mai simte atrăgătoare, nu se mai simte dorită începe să simtă lipsa sexului și să dorească mai mult. Însă cu cât vrea mai mult, cu atât pare că el își pierde interesul. Dorința ei de a avea mai mult devine un mesaj că el nu corespunde. Puțină dorință pe care o mai are el este înăbușită. De ce? Pentru că s-a petrecut acel fenomen de desensibilizare. Am încercat o dată de două ori și lucrul ăsta nu se întâmplă într-o săptămână de încercări, se întâmplă în ani. Ei bine, la un moment dat ajunge la vârsta în care uh, nu mai este dispus să mai încerce și să mai abătaie, să încerce să se ardă, să încerce să fie respins și învață să stea în defensivă. Atunci soției începe să-i lipsească relația intimă pe care mai înainte poate o blama. Începe să-i lipsească și are nevoie de soțul ei. Pentru că nu știe cum să procedeze, se sperie, intră în panică și se întreabă dacă nu are o problemă. Arată bine, mai arată bine, mai este atrăgătoare, nu are soțul pe cineva, nu are în altă parte unde să satisface poftele și așa mai departe. E bine, cu cât soția devine mai insistentă în domeniul ăsta, el pentru că nu mai are dorința mental, din punct de vedere al gândirii, să inițieze contacte sexuale, începe să intre și el într-un într dezechilibru. Sexul este o balanță foarte delicată și bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile la dezechilibru. Atenție, dragii mei, bărbații sunt mai vulnerabili decât femeile la un dezechilibru din punct de vedere sexual. Dacă bărbatul vrea mai mult sex, poate persevera cu răbdare, în luarea inițiativei cu iubire și respect. Cu timpul o va cuceri pe femeie și ea va dori automat să facă dragoste. Când femeia vrea constant mai mult sex decât el și își exprimă nemulțumirea în legătură cu asta, adică cu faptul că el nu reușește să facă față, da, poate zâmbiți acum, dar sunt multe femei care doresc mai mult sex decât bărbații și aproape toate, toate femeile trec prin faza asta, o dată în viață. Unele așa sunt, construite, așa le este felul lor, dar sunt și anumite etape în viață când clar femeia vrea mai mult decât bărbatul. Probabil bărbații ar vrea să înghețe undeva în zona aia sau să o aducă Dumnezeu mai repede. Însă când femeia vrea mai mult sex decât bărbatul constant, bărbatul devine inhibat. El începe să se simtă obligat să facă dragoste și face eforturi pentru, pentru a face dragoste, pentru a-și satisface soția. Spuneam că femeile știu cum le poate inhiba constrângerea. E bine, la bărbați, constrângerea de a-și îndeplini obligația are un efect de 10 ori mai puternic. Adică dacă încerci să faci dragoste cu o femeie care nu este de acord și nu vrea, nu lubrifiază, nu este în stare, este crispată, nu au simte plăcere. Ei, gândiți-vă că la bărbați este de 10 ori mai puternic fenomenul. De ce? Pentru că o femeie, dacă vrea, poate să simuleze că îi place. Un bărbat nu are nicio șansă. Adică, în momentul în care este constrâns, este inhibat, nu are erecție și asta este și rușinos pentru el, pentru el ca bărbat și plăcerea sexuală nu mai apare. Și atunci este mult mai puternică senzația pe care o experimentează decât cea a femeii care este constrânsă. Această sensibilitate crescută face ca presiunea resimțită de bărbat să fie mai mare. Această presiune mai mare îl poate împiedica să se excite. Dacă simte că este obligație actul sexual, efectiv nu se va produce erecția. Efectiv nu, nu va putea să fie on, nu va putea să pornească să facă sex. Acum, întrebarea este ce poate face ea, soția, când el nu are chef? Ei bine, aici renunță foarte multe cupluri. Bărbatul nu știe cum să procedeze, femeia nu mai știe cum să procedeze, bărbatul se simte incapabil să facă față provocărilor ei, Uh, și aici foarte multe cupluri uh, își pierd viața sexuală. De aici încolo se rupe tot. Uh, încep să fie foarte frustrați, încep să apară tensiuni în familie, uh, lipsa relațiilor sexuale creează tensiune și uh, nu doar în relație, ci și în, în om, în interior, pentru că este o nevoie care nu este împlinită. Uh, și aici multe cupluri pun pauză relații sexuale pentru totdeauna. Femeia se sizează ștânjenea la bărbatului și dă înapoi, nu știe ce să facă. Dacă îi vorbește despre asta, el se simte atacat, blamat, se simte că nu este în stare, se simte mic și neînsemnat și mai, departe, mai adânc se accentuează problema asta a imposibilității de a avea o erecție. Dar chiar dacă cele mai multe cupluri aici pun capăt vieții sexuale, vreau să vă spun că problema este rezolvabilă. Este rezolvabilă și să poate, se pot găsi soluții pentru ea. Sunt multe, sunt mai multe aspecte de discutat. Probabil ca să înțelegeți bine la ce vreau să fac referire, ar trebui să pun undeva și emisiunea în care am vorbit despre masturbare, seriile, nu știu, 3 sau patru emisiuni am avut despre masturbare, ca să puteți să înțelegeți ce se poate face în acest moment. Însă vă dau exemplul care s-ar putea să vi se pară șocant, dar vă rog să vă gândiți, fără să uh, țineți cont de, mai știu ce, uh, false pudori, s-ar putea să vi se pară puțin șocant, dar vă dau exemplul unui cuplu, uh, o soluție, una din soluții. Uh, la un moment dat, soția din acest cuplu a constatat că a început, că a început să simtă mai multă dorință de, de sex decât ei. Ia avea deseori chef, iar soțul ei reacționea bucuros la inițiativele ei. Câteva săptămâni totul a mers strună, a mers brici. Făcea dragoste de câteva ori pe săptămână și s-au întâmplat destul de multe cazuri în care se facă chiar de două ori pe zi. Însă cel din urmă, soțul a început să obosească. Pentru el era ceva nou. Nu se întâmplase așa ceva. De când era căsătorit, își dorise de atâtea ori să ajungă să aibă relații sexuale mai des și deodată s-a spart conducta, s-a desfundat conducta, era bucuros, câteva săptămâni a fost bucuros, dar după aia a văzut că nu e de glumă. A început să obosească, nu-i se întâmplase așa ceva înainte, la început nu știa cum să refuze și dădea înainte ca un erou, Chiar și când nu avea chef. Asta nu a fost o idee foarte bună. Foarte curând s-a simțit obligat să facă față și sexul nu mai avea haz. Pentru a preveni această senzație el a hotărât să spună nu. Însă nu știa foarte bine cum să facă asta pentru a nu jigni, pentru a nu respinge pe soția sa. Când a venit de la lucru într-o zi, se uita la televizor și i-a s-a ghemuit alături de el pe canapea și l-a îmbrățișat și după câteva minute a început să i mângâie pe coapse, încercând să îl pornească, să-i dea de înțeles că dorește iarăși. Încercând să nu fie bădăran, și-a pus mâna pe a ei pentru a opri și a spus, sunt atât de obosit astăzi, simt nevoia să mă uit la televizor. Apoi, voin să nu pară că o a adăugat, fără să gândească, cumva pe automat, de ce nu te duci sus să începi și vin și eu mai târziu? Ei bine, aici, inițial, soția sa a fost blocată. Cum adică să mă duc sus, să încep? Cum adică, ce vrei să insunezi prin asta? Să mă masturbezi, să mă mângăi. Dar a plecat. Și ceva, ceva s-a declanșat în ea și a început să-și imagineze pe soțul ei, cum o iubește, să se mângâie. Și, la un moment dat, când trecuse deja vreun sfert de oră de la incidentul acesta, soțul aproape moței aproape adormea în fața televizorului și nu mă aude. Sunt gata! A fost ca un miracol. Dintr-o dată, spune soțul acesta, partea de la jumătate în jos s-a trezit la viață. S-a trezit la viață și s-a dus lângă soția sa. Probabil a durat 2, 3, 4 minute, 10 minute, nu știu cât a durat și soția sa a avut orgasm, el de asemenea. Și în felul acesta, în câteva minute, a fost împlinită și ei și nevoia lui. Este unul din modurile de a acționa. Și acum vei spune, bine, bine, dar nu-i păcat? Nu-i păcat să se masturbeze soția? Nu. Cel puțin în cazul acesta nu văd unde este un păcat. Nu văd care este păcatul. Nu contravine cu niciun principiu scriptural. Nu este vorba de egoism. Nu este vorba de fantezii murdare. Este vorba de soț și de soție. Cu siguranță, un soț care vine de la servici în comparație cu o soție care stă acasă, de exemplu, dacă nu are copii, este mult mai obosit. Când are copii, lucrurile se echilibrează. Dar apare oboseală. Și atunci, sexul pe, în fiecare seară, dintr-o bucurie, devine o datorie. Și nu mai are haz. Dar sunt metode prin care... Să își împlinească amândoi nevoile. Vreau să vorbesc în final despre asumarea responsabilității pentru propria plăcere, dragii mei. Pentru că acest soț nu avea chef, dar soția sa și-a asumat responsabilitatea de a își rezolva plăcerea. Nu fără soțul ei, ci împreună cu el. Dar a făcut o anumită parte. Acest simț al responsabilității este foarte sănătos. Ideal ar fi ca în niciun domeniu să nu ne facem partenerii responsabili pentru nemulțumirile noastre. Nici în domeniul sexual. Nevoile sexuale sunt foarte greu de satisfăcut fără al contraria pe partener. De aceea sunt atât de importante, este atât de important să avem responsabilitate pentru propria plăcere. Creativitatea acestei soții a eliberat-o de sentimentul de dependență față de soțul ei când, nu era, când el nu era disponibil. A făcut ce a putut în acea situație și s-a culcat imaginându-și că face dragoste cu el, atingându-se pe îndelete într-o manieră senzuală, tensiunea sexuală s-a acumulat încetul cu încetul, astfel că atunci când el a venit, a penetrat-o, efectiv a fost pe punctul și chiar a avut un orgasm. După aia, el a spus ce i-a plăcut și că a fost un mod extraordinar de a stimula și uh, au convenit cei doi că ori de câte ori este nevoie asta și el nu este uh, în putere, nu este uh, capabil să, să facă un una efort atât de mare, uh, să facă lucrul acesta. Au schimbat ceva. Nu a rămas soțul la televizor, ci a fost tot în dormitor. Se uita la ea. Însă și-a asumat o parte din plăcerea pe care voia să o simte. Ei bine, în felul acesta, Putem să ne ajutăm unul pe celălalt. Pentru un bărbat sunt foarte benefice, de exemplu, reprizele scurte. Sunt soții care acceptă lucrul acesta și le feri, le felicit, acceptă lucrul acesta, partide scurte, ca bărbatul să aibă, acea, să aibă parte de, de sex și știe foarte bine că o partidă scurtă care durează 10, 5, 10 minute, la cei mai grozavi, ci 10 minute, Uh, uh, îi deschide, uh, îi face bărbatul activ pentru ziua respectivă, uh, deschis la comunicare, la afecțiune, este foarte atent. Ei, pentru un bărbat este foarte important și aspectul acesta. Când nu poate, se poată să poată uh, să intervină doar atunci când este strict necesar. Uh, trebuie să avem responsabilitate pentru relațiile intime și închei cumva emisiunea din seara aceasta cu gândul sau cu îndemnul. Soțiilor uh, se merită să faceți un efort pentru a împlini nevoile sexuale ale soților voștri, pentru că va veni și momentul în care ei vor trebui să facă efort ca să împlinească nevoile sexuale ale voastre. Uh, în momentul în care aveți o comunicare bună, în momentul în care tu ca soție știi că pe soțul tău îl deschide spre iubire, spre uh, discuție, sexul și accept să faci sex cu el și te pregătești, nu știu, mental, uh, dinainte, fizic și așa mai departe, atunci, în momentul în care vei ajunge în, uh, în punctul în care să-ți dorești uh, relații sexuale mai mult decât el sau mai mult decât acum, vei avea în soțul tău uh, acel om care să ia inițiativa să te iubească, să se apropie de tine, să-și dorească relațiile cu tine, uh, acel om pe care ți-l dorești. Dacă îl respingi constant, vei ajunge la punctul în care va spune nu mai vreau, nu se mai merită atâta respingere și lucrul ăsta nu face neapărat cognit, conștient, lucrul ăsta face inconștient. Creierul lui are fost respins odată de două ori, de 10 ori, de 50 ori, de o de ori în toată viața, spune ok, nu se mai merită, nu mai încercăm. Așa că contează foarte mult să fim responsabili pentru propria plăcere. Și vom vorbi data viitoare în continuare acestei emisiuni despre revenirea la sex sau cum pornim din nou dacă totuși s-a făcut o pauză care se pare că nu sunt mai gata. Așa că vă doresc o viață de familie binecuvântată, o viață intimă binecuvântată în care să puteți să vă bucurați unul de celălalt și de ceea ce Dumnezeu a pus în voi. O seară bună vă doresc! La revedere!